protokoloak zehaztuak dira, baina kasu konkretu batean nola pasatzen den jakin nahi izan dugu. Covidari positibo eman zuen eian deagezek partekatu digu bere lekukotasuna. Positibo izan nahiz Covidari, eta nundik bildu susen ez dakit. Beha, lagun batzuk inonginen bakantzetarat, eta segura askian ez baittugu kasu handirik emanan, beharba, ez aski. Ta gero itzultzean testa egin dugu ta... uh, uh, eta bost gine bakanttztan eta bostetatik hiru positiboa izan dira. Eta sintomaik ukan duzu? Ez dut Deusukan uh, sintomorik ez bate. Testa egin eta gero ze um, dira pausoak konfinatu egonmerkzinen izen batzuk eman ere bai? Bai hori da bai, testa egin nuen togeini zasteaz batez, eta emaitza astazkenan beran nukan nuen, ondotik positibo zen nintzenez, uh, uh, AGS Ajanz uh, regional uh, deante hoiek uh, deitu ni duten. Bajan ez bergintzela konfinatua egon manten hamalhau eguneko hitsaldi uh, bat eta galdegin ziten orrekin ibili nintzen azken egunetan eta hori... Ta... Soantzauka oh, nuen ainitzen, nuen ainitzen jende ikusi. Zaila da, izen uh, guzi-guziak uh, ojoitzean, egon ziren, zenbat denbora, unki duzuen elgar, uh, hoitzen zinen edo nola gindu Bai, hori da, bai zaila... jakinez uh, pertsona batzuk urutzatu dituzula, egon zirela iekin... Uh, segundu batzu, agurtu... Uh, ju, garba eskua eman edo... edo olua, baina bon, ez... Uh, pf, niko horiek ez ditut kontsideratu kontaktu zuzen uh, bezala. Egezak, maiten du pixkat uh, idizpide zerbait uh, kasu horiek edo uh, idazterakon. Bai, galde giten dizun, hori kusiruzun uh, distanziazio horiek kasu emangabe. Eta beraz, uh, orduan, bai adibire, lagunekin bakantzetan uh, izan daizelarik, adibidez, haiekin ez ditut, adibire, errespetatu uh, uh, uh, behar dinean biziginen, eta beraz, haien izenak eman ditut, gero... ba, aitatan benak, me, aietatan benak, bizten da, eta ustut, bai, ahegezak hori jantzidaten telefonoan, haien ba, gandik pasatuz, testa, testa bat lortzen altzera, eta ahegezkiako. Nik egin nuen testa garazina eta goitatu nuen, ogeita lau hor du, e, ere ez da, biharamun goitzen manuen erantzuna. Eta gero, ez duzu beste testarik egin behar izan? Bez, ba ahegezak deitu nindu Aste bat beranto, dakinez asintomorik ukan nuen, eta egin egin ez, zirela gehtu ez, dauz. Eta beraz, euh, laburtu daten, itxialdi hamalau egunetik hama egunerat. Eta beraz, ala, egin zidaten ez, enuela behar testarik egin.